Hola, bon dia. Cada vegada doncs, fa més calor. De fer les temperatures es confirma que han de tocar sostre entre aquest divendres i dissabte amb el punt més àlgid d'aquesta onada de calor que sembla que es vol iniciar demà dijous. Avui farà calor, però de moment doncs, serien temperatures habituals per un dia d'un mes d'agost. Temperatures que, en canvi, aquesta matinada han baixat força. De fet, podem dormir la mar de bencara aquestes nits cap a l'interior de Lleida, al Principat d'Andorra. Mínima que baixava, per exemple, fins a 10 graus a de Cerdanya, 13 graus a la seu d'Urgell, 12 graus... Escaldes en Gordany, 15 graus aquesta nit, doncs la mínima sort, n'hem tingut 17 a Cervera o a Balaguer, i la mínima a la capital del Segrià ha estat de 18 graus. El temps per aquest dimecres al Principat Andorra i les comarques de Lleida ens indica doncs que farà sol i molta calor. Temperatures que avui encara doncs, pujaran un altre esglaor, podran pujar entre 2-3 graus respecte als valors d'ahir, i de fet avui al migdia ja esperem màximes de 34-35 graus a Lleida, n'esperem 31 al Seu, 30 graus a Escaldes en Gordany, 31 a Sant Julià de Lòria, o, per exemple, Puigcerdà s'hi espera una màxima de 29 graus. Tot plegat, doncs no cal dir-ho, amb un bon sol aquest matí, tarda també assolellada cap al Plai l'Altiplà, i amb alguns núvols d'evolució fruit de la calor que podran créixer cap a zones habituals, damunt del Cadí, cap al Port del Comte, cap a les muntanyes d'Andorra, al nord de la Cerdanya, núvols que, en cap cas, implicaran complicacions. Pel que fa el temps a Catalunya, Doncs tres quarts del mateix, un dia solellat, molt càlid, temperatures altes properes als 33-34 graus cap a les comarques de la Catalunya central i un molt bon dia de platja. De fet, avui la situació marítima serà molt bona arreu, bàsicament Marajol, bens febles del sud aquest matí, del sud-est a la tarda... I l'abans de previsió ens anuncia, confirma aquesta onada de calor. S'inicia demà, de fet, ja tenim un avís de l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures que les comarques de Lleida podran assolir els 37 graus. De fet, demà farà molt de sol i molta calor, però el màxim seria entre divendres i dissabte amb temperatures properes o superiors. als 40 graus cap al Pla de Lleida, cap a la Vall de l'Ebre i el Pirineu, no ens en salvarem cap a les valls. S'esperen màximes properes als 35 graus. Acabem, com cada dia, fent una punt de muntanya. Avui és un dia una jornada òptima per fer qualsevol cim del Pirineu. compta però, amb l'índex ultraviolat. Pica molt el sol aquests dies i les temperatures avui doncs, ja seran una miqueta més altes. Aquest migdia, a 2.000 metres, s'espera una màxima de 18 graus, s'estima una màxima de 14 graus a cota 2.500 metres i la isoterma dels 0 graus avui es mourà al voltant dels 4.400 metres.